Запис 43 На колко години е къщата? На 120 Къде е къщата? До Трябна, в Стара планина Колко спални има къщата? Къщата има 3 спални А има ли кухня? Да, има А маза? Също има Има ли баня и туалетна? Да, банята е в мазата, а туалетната е горе. Къщата има ли двор? Да, има много голям двор. И последно, има ли асфалтиран път до къщата? Да, има път.